Mm. Har du tänkt på det här med barnuppfostran? Hur menar du då? Nej, men att barn gör inte som man säger utan de härmar det man själv gör. Jo, men det har jag hört. Ja, och har du märkt att det ofta ligger blöta handdukar på golvet i olika rum? Det förstår jag inte alls vad du pratar. om. Nej, men hur har de lärt sig det? Nu tycker jag vi ska göra podd här, Martin. Men någon av Martin, oss måste de väl härma.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 Som har väldigt ont i benen just nu efter att ha spelat innebandy. Och Maria Åkesson som är, extremt, som är extremt trött på att laga mat. För det har jag gjort hela veckan. Det har varit barnveckan och då blir det mycket mat. Även om vissa av oss plötsligt har slutat äta kopiösa mängder med mat. Och dricka kopiösa mängder med mjölk. Ja, det har hänt något med, med Lycke. Det hände efter innebandyn i måndags. Kanske. Ja, vet inte. Han var i alla fall med och, och spelade med ett av mina... Men det är invalier. i alla fall typ tre, en och en halv liter smjölkpaket kvar i kylskåpet. <laughs> Aldrig hänt förut. Nej. jag så äter han bara en portion, eller en halv portion. Aj. Ja. vad mer har hänt? För det låter som att vi är inne i, hänt i veckan. Ja, nu. vi har ju haft barnveckan som sagt. Mm, och varit på föräldramöte. Igen, igen känns det som Det blir lätt så i början på terminen att Fast det man, var ett utvecklingssamtal den här gången Ja, först ska det vara föräldramöten Och sen ska man ha ett utvecklingssamtal mm. Och det tycker jag är invecklat Eftersom det har inte utvecklats så mycket Nej, Under terminen, var... typ två veckor in i terminen mm. Men så är det tydligen alltid och har man fyra barn i Så är det, så ettan, är det ja, för väldigt många för Ja. Och vi hade ju som vanligt Vårt stora föräldrateam mm. Fyra föräldrar det är nästan lite som en parodi men ändå trevligt. Men jag tyckte vi var duktiga att vi inte pratade för mycket utan läraren fick gå igenom lite med Helle vad som hade hänt hittills och hur hon trivdes i klassen. Nya och på klassen. tal om Helle så har ju hon knäckt läskorden tillsammans med dig. Ja, vi har ju kommit en bit på väg i alla fall så att när hon väl känner igen bokstäverna så kan hon ljuda sig igenom ganska många ord. Det tycker jag är jättebra. Jag tänkte att, oj, hur ska det här gå? De fick läsläxa hem. Det är konstigt att de har läxor redan i ettan, men mm. så är det kanske. Det tycker jag är bra. Du tycker det är bra. Jag, jag vet att folk, det finns folk som helt vill slopa läxorna. Det har jag också hört. Och det kan jag faktiskt tänka mig för att de har ganska... Inte nu då, men sen långa dagar i skolan och sen ska de hem och ha läxor också. Men det är klart. Det finns faktiskt ett eh, häftigt system som jag tycker att eh, ni som lyssnar borde kolla upp. Det heter Flipped Classroom. Jag kom just att tänka på det. Där gör man så att, klassrum? Ja, där gör man så att lektionerna har man hemma eh, via Youtube. Och så gör man läxorna i skolan. För där är ju läraren ja, med... Ja, Flipped som är, man vänder på det. Man vänder tänker. på det, ja. Det har ja. blivit populärt på vissa ställen. Det tycker jag att eh, man borde kunna testa i alla fall. Ja, vad har mer hänt? Ja, det hände ju lite sådana här att aktiviteterna drar igång nu på höstterminen. Med... Ja, man märker ju att terminen har dratt igång. Ja, spela Det händer nog varje dag. Och dans Bas, och... fiol, saxofon, mm. dans, träning, träning, lite sådär. Du var, du var iväg och tränade med Lycke? Ja. För det... första gången? Mm, ja, vi har varit och sprungit och så har vi gjort också. Men, Men du tog med honom till innebandy? Ja, en av innebandy-gängen här. Det gick väl hyfsat. Det gick bättre och bättre. Mm. Det är ju mest gubbar som spelar så det är lite skillnad med en 14-åring. Men han skötte sig. Mm. Och Saga var ju iväg. Apropå andra aktiviteter så testade hon att spela lite rollspel. Gjorde karaktärer till Dungeons and Dragons. Och så började hon kalla mig nörd när jag berättade att jag hade på med det lite. när jag gick i åtta, Men du är en nörd Martin. Ja. Men vi tyckte att det var kul att prata om lite i alla fall. Jag hittade en gammal låda med lite andra rollspel som vi ska undersöka vid tillfället. I am not surprised. Kommer du ihåg att vi har haft en, en lite speciell filmkväll? Ja just det, det börjar så här med På smurfarna. Mm, Barbie var nog nog denna gången. Barbie ja, något tecknat. Ja smurfarna har snurrat rätt bra i veckan. Barbie är inte så blå. Nej. <laughs> Och sen så ville ju Yva se Klassfesten. Det är tv4-programmet. Inte filmen Klassfesten då utan tv-programmet. Nej, den är ju bra. Anna och Ja, men det är en helt annan sak. Och sen så fick vi då avsluta med någonting som passade saga, nämligen en. Skräckfilm om eh, clowner. Ja, den hette bara Clown. Clown. Och Peter Stormare var med och sp spelade Burt Carlson. My name is Burt Carlson. Det var det. Det finns säkert läskare än Nej, Alla svenska fattade just den repliken i alla fall. Jätteläskig film och sen började man gafla. Mm. Det var just det. Och innan dess på lördagen så var vi ju iväg. Jag hade en liten utflykt med en av Helles gamla kompisar från förra skolan. Ja, du var iväg och, eh, till lekplatsen med de två medan jag var ja, den här spöketetsparken där det finns lite extra grejer. Och sen sammanstrålade vi på sopplunch mm. med två vänner- och då blir det också så lite roligt familjen min mm. Två barn, varav en är jätteblond och en är mörk. Jag, du, våra vänner, Aha. en lite äldre man och en lite yngre tjej. Mm. Man tänker att folk undrar, vilka, vilka är de där? Hur hänger, Hur hänger ihop? de ihop? Ja. Men det är roligt. Och så avslutade vi veckan med dop. Vuxendop mm. kan man, kallar man väl det då? Det ja, om någon som inte är... Vi har inte kläckt ut oss av någon liten babys. Nej, det skulle vi ha berättat Utan detta handlar om vår 13 åring, mm. Som har tagit ett beslut att hon vill döpa sig Så då var vi i Håstenskyrkan Och då står vi bakom det Även om du är högst oreligiös mm. Och, jag... och icke-troende Om man nu gör skillnad på tro och religion Det gör man absolut ja. Tro inte samma sak som religion Nu låter du lite som vi är inne på Veckans tema här faktiskt traditioner, Fick värderingar. Jag inte jag berätta färdigt uppfostan. om min dotters fantastiska dop? Jo, men fortsätt med det. Ja, det var ju så fint. Och min ja, bror sjöng. Eh, man kan ju tro att det inte skulle vara en fin upplevelse, men det var det. Och min svägerska sjöng också. Och solen lyste in så fint över dop. Dopgrav heter det. Ja, det låter lite lite, ja. men det är att man dör liksom och sen återföds man då ja, just det. De, efter dopet. De hade liksom öppnat upp golvet, golvet där då och så fyllt upp vatten, ja, väldigt liten så att det fick plats två personer ja. kan man säga. Nej, men jag tycker det var häftigt att hon bara... nej, jag vill vara döpt, jag har inte döpt mina barn för jag tycker nej. att de ska få välja själva mm. och de vill tro eller inte tro och vad de vill tro på. Just det. Men då fortsätter vi väl att prata om Veckans tema helt enkelt. Ja, då ska vi ha tredje delen i vår trilogi om ansvar. Sade du trilogi? Triologi. Det heter, heter trilogi. Det... Ja, men åh! <går> du är en sån ordbajsare. Mm, men vi ska ha ett helt avsnitt om roliga ord som du säger. Ja. Jag har skrivit upp några. Jag önskade men som var duktig på ord. Mm. Och kyl fick jag. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Ja. Trilogi. Ja. Trilogi. Mm. Nu kommer tredje delen i vår trilogi om ansvar. Mm. Och bara för att göra det ännu roligare så har vi delat in den delen i tre delar. Ja. Och första delen är värderingar och livsåskådning. Mm. Och sen vi kommer vi att prata ihop. om traditioner och även om uppfostran. Mm. Och det kugga ju in bra här med, med dopet för vi har ju lite olika har vi olika värderingar egentligen jag ser det ju som att vi har olika traditioner men vi, vi tror ju vi ska ju inte ha, läsa traditioner olika, ja men vi är olika mm. jag kommer ju från en nu låter det så när jag ska berätta om det som att vi är så här djupt religiösa men jag kommer från en familj som är aktivt troende ja, gick i kyrkan Måste du säga att vi var frikyrkliga? Det låter också som att vi så här <laughs> Nej, men det är väl Halleluja, lite... mm. halleluja Nej, vi var helt normala Det var ja. bara det att vi bad bordsbön Och vi gick i kyrkan Och söndagsskola. Och jag gick i söndagsskola Och jag var bäst i söndagsskolan jag Det är så roligt, det är så typiskt det Att du ska få mest stjärnor och Ja. Kunna mest om Bibeln. Jag kan mest om Bibeln. Kan du alla de där elva som satt i en brun eller vad det var? <laughs> det var en som satt i en brun. Men vad hette alla bröderna? Hans, hans bröder puttade ner honom i brunnen ja. och sa Du har en väldigt fin rock, vi hatar dig. Jag tror min mamma kan namna. på alla de, de elva. Det var den första bonusfamiljen i Bibeln. Och så tänka, hade alla mm. samma mamma? Men jo, men han var liksom yngste sonen. Pratade vi inte om som Abraham? Som fick, han fick ju barn med lite olika... Ja. Men istället för bonusfamilj så skickar han ut dem i öknen Det var ett tag sedan jag gick i söndagsskolan Ja mm. Men du kan inte du de med bröderna Du kan skrämma dig mycket för att bröderna. inte ha gått i söndagsskolan Och för att vara lite aktivt otroende som du är mm. ja. Du är ju inte bara sådär Nej men jag tror nog inte på Gud Du är här. jag tror inte på Gud Jag vågar kalla mig artist istället för agnostiker är så typiskt dig Ja att att men vara det är ju så, så som jag ser på världen Vad heter det? Nitiskt otroende Men jag är humanist istället. Humanist. Jag ja. var humanist. Mm, du menar i skolan? Ja. Ja. ja. Då var jag naturvetare. Förstås. Nörd, ja. som vi ända kallar det. Eh, nej, men jag tycker det var, det var intressant. Jag vill ju stötta IVA i hennes val. Vi stöttar att våra barn sig. i det mesta som ja. inte skadar andra. Vi stöttar inte ifall de går med i q -klux klan till Nej, sättet. rasister är vi emot på alla sätt. ja Och just Q-klux-klan råkar ju vara man... kristna så att det... Mm, men de ser jag mer som terrorister faktiskt eh, jo men det, det är så jag är ju uppvuxen mina föräldrar lät är mig och min, <laughs> nej med att man stöttar någons val eh, jag och min bror fick ju välja om vi skulle konfirmera oss eller inte och jag valde att inte göra det och min lillebror valde att konfirmera sig eh, och det stöttades fick du inga presenter då? Ja, det kommer sen till en, kan, Ja, vi kan ta det nu också Grejen var att jag fick ju inga presenter när jag inte konfirmerar sig Du fick inga Nej. inte presenter? Nej, det var ju många tror jag faktiskt Du fick betala själv istället Det var många som tänkte på att ja, om jag konfirmerar mig så får jag presenter Snacket gick ju så i alla fall Är det en sån här sång? Om jag ja. konfirmerar mig <laughs> det, Jag, vill ha, jag en vill ha en syn Ja men däremot då när David konfirmerade sig två år senare då fick jag motsvarande present till honom eller motsvarande summa så att jag kunde köpa mig någonting för att det inte skulle vara som att David fick någonting när han konfirmerade sig att det liksom var bra att det var därför han skulle konfirmera sig så blev det rättvist och herregud vad ja. ni är duktiga men det jag har ju och fått rättvisa. vänja mig av lite med det här i, i våran men familj. Att det ska vara det ut som, det, detta handlar om något annat. Ja. Värderingsdelen är ju då som religion kan man ha olika religion eller icke-religion. Mm. Och det kan man ju faktiskt ha i en kärnfamilj också. Men Absolut. jag tänker att det blir lite extra känsligt i en bonusfamilj om jag då kanske, nu är det inte så, men jag skulle kunna ha gjort det, uppfostrat mina barn enligt eh, religiösa mm. normer och eh, traditioner då. Mm. Och så kommer du in och säger Nej, men gud finns inte. Och så blir det väldigt känsligt då. Mm. Eller att du kanske hade haft barn och ni hade kommit in i en helt annan religion mm. och så skulle vi försöka leva tillsammans. Nej, det, det håller jag med om. Och, och jag känner ju, eh, eftersom jag vill stötta allas personliga uppfattning att, att jag är med då i kyrkan vid sådana här högtider, får man väl kalla det. Men det blir lite svårt då när prästen säger att nu står vi alla upp och läser trosbekännelsen. För den, den kan jag ju läsa inte läsa. <laughs> jag vill i alla fall inte läsa trosbekännelsen. Men då kan jag ju ändå stå upp och, och lyssna på er. Det tycker jag ändå funkar. Så att, och jag tror att för mig i alla fall så är, är, handlar det inte om. Värderingar, för jag tycker att jag lever lika kristet som vem som helst. Om man ska välja så att man ska vara snäll Redan mot andra med mig och så vidare. I biblisk mening. Ja, ja det är jag. Jag känner dig i biblisk mening. Jag förstår ja. inte det uttrycket. Nej, men kolla. Det, det är lite lustigt. Det finns mycket i Bibeln som är lustigt. intressant. Och, ja, det kan vi ta en annan gång. Men, nej, men jag tycker det. Är, våra olika tro går ju att kombinera Eftersom det inte är någon av oss som liksom är praktiserande så Så att, att man skulle eh, är det här hade varit lite jobbigt kanske någon, att göra något? någon hade varit så här Jag vet inte vad det finns för väldigt olika religioner Är kristendomen och judendomen väldigt olika? Ja, det är de judarna dödade Jesus Ja, Jesus, Jesus var, var väl jude. Jude. Ja, så att, ja, Det är väl lite komplicerat, men de tror väl på gamla testamentet. Men man har ju väldigt olika traditioner då. Ja, med att inte äta fläskkött och man går till, inte till en kyrka, Hanukka utan till en, och en pesach. Och, tradel, ja, tradel, ja, jag är inte jätteinsatt där, men, men, men, men jag gillar klättsmän. Det är häftigt. Vad är det för någonting? Det är lite judisk, jassig folkmusik. Ha? Jag har nog några skivor som vi kan... Välj vad många sidospår det blir. Det är för att vi poddar sent på ja, natten. kanske. Mm. Vi går vidare. Eh, Med andra värderingar. Andra värderingar man kan ha. Vad kan det vara? Politik. Ja, den här samhällssynen Inte tror för att jag. barn kanske är sådär jättepolitiska. Om man då ska tänka att bonusfamiljer o politiska av barn. Opolitiska, nej mm, det är tror bara jag... en bonusfamilj om det finns barn. Ja. Annars är det bara en vanlig familj. Man behöver nog i alla fall ha... Samma grundsyn på något sätt. Jag tror också att det hade varit svårt att... Om, om jag det var hade varit någon... KD och du hade varit... Vad är längst ifrån KD? Det är väl Vänsterpartiet. Vad är längst ifrån Vänsterpartiet då? Ja, KD och Moderaterna och SD förstås. Men är det olika värderingar vi håller på olika fotbollslag? Eh, nej, det har vi ju klarat av. Det är ju bara just när AIK har IF kom Jag har blivit ganska sne och du typ så här skrev in mina barn i någon slags så här fanklubb för IFK Göteborg. Du menar, som jag blev inskriven av min mosters svärfar så blev jag geisare ett år när jag var sex år. Nej. Jo, jag var med i supportklubben alltså Mackrillarna. Ja man bara Jag inte. fick en svart... <laughs> svart, grön penna. Och så fick jag inbjudan där det stod välkommen till årsmötet med respektive <går> när jag var sex år. Nej, hur gick det till? Mm, detta var då 75, men sen 82 så blev jag ifk när morfar tog med mig äh, blåvitt mot nu ja, är Kajsens förhållande. samma ungefär för mig då. Men... Ja. Nej, men jag tror att har man någorlunda samma grundsyn äh, även om det kanske skiljer lite mellan oss. Vi har inte diskuterat politik men så mycket. Jag tänker ifall men... du hade haft barn och jag hade börjat med dem i kyrkans barntimma till exempel. Mm. Eller tagit iväg dem. Hur? Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker lite... Helle gick ju faktiskt på en kristen friskola i nu. Förskolan. Mm. Men där var vi ganska överens om Ett att... jättebra dagis tyckte jag det var. Ja. Men sen och... så kände jag liksom lite i, i undervisningens... För att den skulle liksom vara jämvärdig med mm. andra, annan undervisning- så kände jag att... Lite det så. var väldigt mycket att de tog in- de bibliska berättelserna och sjöng. Och att det, det genomsyrar ju hela undervisningen. ja Jag har inte så mycket emot att det liksom finns- i bakgrunden eller runt omkring. för det Så växte jag upp och jag mm. blev ju ganska normal ändå. <laughs> Men när det var i undervisningen- då kände jag att jag ville ge- heller i alla fall eh, likvärdigt- med alla andra svenska barn- mm. Och sen får hon välja själv, precis som ja. Yvalin nu själv ja. valde att döpa ja. sig och så. så. Så tror jag också faktiskt att, att det blir bra och nu trivs hon ju jättebra i, i sin klass, i sin nya klass. Mm. Men vi, då kan vi väl sammanfatta det att det kan uppstå problem om man har väldigt olika religion eller olika politisk Absolutely. sådär, Men om man ändå har samma värderingar som du säger mm. så kan det ändå funka. Och att man tar hänsyn till varandra och att man faktiskt får tänka så här att okej, okay, vi tycker olika men vi älskar varandra ändå. Det behöver inte... Gud vad vackert Martin. Ja, jag. blir blir så, så här blommor i mitt hår. Ja, <laughs> nej, vi går vidare. Du har väl ett brev som touchar lite på de här ämnena. Jag vill bad folk att skriva lite mm. om. Då lyssnar vi på det brevet. Hej Maria och Martin. Kul idé med podd för bonusföräldrar. Inte mycket sånt på poddfronten ändå. Trots att så många är bonusfamiljen nu för tiden. Egentligen förstår jag inte varför det ibland det blir så krångligt i just en bonusfamilj. Men det blir det liksom. Det är klart det är ju fler som ska komma överens och så. Men ändå ibland det är bara segt. Och det är ju så känsligt allting. Ibland tippar alla på tår. Men ibland blir alla galna och står och skriker. Man är som en familj och främlingar på samma gång. Så nära men så olika. Jag tycker det kan tära på kärleken att se hur det liksom blir tokigt mellan ens barn och ens partner. Jag har läst en del att en del delar upp ansvar för barnen helt i dina och mina barn. Det kanske är bra. Inte försöka blanda för mycket. Man undrar verkligen hur det är för barnen. På tal om detta med olika uppfostran så hörde jag min sambo sitta vid köksbordet och berätta för min femåriga dotter- att det inte fanns någon himmel man kom till eller något helvete. Jag blev alldeles chockad. Fick han säga så till mitt barn tänkte jag. Jag som just sagt att mormor var i himlen och vakade över oss. Kanske överreagerade jag men jag blev jättearg. Och har funderat på det där mycket. Får man säga vad som helst till varandras barn i en bonusfamilj. Hans barn är lite äldre i tonåren så jag säger inte till dem så jättemycket. Man är ju rädd för att få ett du är inte min morsa i ansiktet. Men som här dagen reagerade jag på hur halvnaken 14-åriga bonusdottern såg ut på bilder hon lagt ut på Instagram. Och jag försökte prata om hur farligt det kan vara och hur det alltid finns kvar. Dagen efter var jag blockad och när jag sa det till min sambo säger han bara Det där får hennes mamma snacka med henne om. Ja det är krångligt ibland. Ska man vara förälder eller inte liksom? Det blir mycket och kanske ingen fråga men tack ändå för en bra podd. Ta upp lite mer saker som är krångligt i bonusfamiljen. Jag vill så gärna höra att jag inte är ensam att ha det jobbigt ibland. Minna. Det är ju självklart att, att alla har det jobbigt. Och, och särskilt tror jag i början. När man ska slå ihop två familjer till, till en bonusfamilj. Ja, och jag kan ju säga det att jag har ju det ganska bra nu. För, jag, för Martin är en helt fantastisk bonuspappa. Tack. Men jag har ju faktiskt varit i en annan bonusfamilj innan mm. detta. Och då var det inte alltid en dans på rosor kan jag säga. Sen, jag får ju massa, det är ju många små frågor här. Men jag kan väl hoppa in och säga. Jag tycker det bara är bra att hon reagerar på till exempel bilder i sociala medier. Det tycker jag är konstigt att pappan inte tar det liksom på allvar. Eller inte vill vara delaktig så. Men det kanske är lätt så att säga en pappa. Det kan vara så här pinsamt att prata med dig och så det han över det på mamma. Men är 14-årig. Ja, men... Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men det var väl bra att reagera det på kanske... henne tycker jag. Ja. Ja, det var ju bra föräldrar. Ja, och sen så tycker jag kanske att han eh, skulle ha kollat av läget eh, i olika åldrar så förstår man olika mycket. Och för femåringen kanske det var eh, okej okay att, att få ha sin uppfattning. Det är ju ingenting som gör att hon blir... En religiös fanatiker om han nu skulle vara orolig för det eller så. Så det kanske att han tog ett initiativ där. Vad frågade Frågade, får man säga vad som helst? Ja, att han ska liksom eh, säga till barnet att det inte finns någon himmel. Det har jag ju inte sagt eh, till dina barn till exempel. Nej, nu säger du det lite indirekt som Helle sitter här bakom oss just mm. nu. Men hon kommer då snart att somna. <laughs> Nej, men det är väl samma lite med inför jul då. Vad, vad man berättar då. Tänker du ta död på tomten i, nu också i samma... Det var just det jag inte skulle nämna riktigt. Utan jag tänkte man kan ha som ett exempel så förstår alla ändå att olika åldrar så berättar man olika mycket och, och till slut så förstår de ändå. Men ja... Det ja, får man med, säga vad som helst till varandras bonderspåring. Jag måste fundera på det där. Jag, ty jag tycker allmänt ändå att det som hon nämnde där med att, att helt dela upp, det tror inte jag funkar i längden. Inte i, vår, inte som i om våran familj. som om familj men jag tänker att det kanske funkar. Alltså om båda är med på det, det har vi sagt alltid annars, mm. att det handlar inte så mycket om, alltså just i bondersfamiljer, att det finns rätt och fel, svart och vitt, utan det handlar mycket om föräldrarna att de är överens om mm. eller människor, de vuxna att de är överens om hur de vill ha det är det två vuxna som vill ha att ja, men du sköter dina barn, jag sköter mina barn och så funkar det mm. då skulle inte jag säga att nej så kan man inte göra än om jag själv då personligen inte hade velat ha det så för jag har ju längtat efter en annan vuxen att dela ansvaret mm. med så jag blir ju bara glad varenda gång som du faktiskt går in och säger till om cykelhjälmar och ja, Utan och att fråga dig? Ja, mm. helst utan att fråga mig. Mm. Jag vill jättegärna slippa vara mm. mellanhanden eller navet. Tjatiga mamman eller så. Ja, precis. Det är skönt mm. att du tar mm. den rollen ibland. Ja. Men samtidigt, ibland så blir det lite det här kanske trippa på tå eller, eller att jag behöver fråga dig om råd. Lite. Ja, det kan jag känna igen det hon skrev. Det här, att ibland tippar man på tår och ibland blir alla galna och skriker. Och då kan jag tänka att Ibland så kanske man bara vill bli omtyckt då som bonusförälder mm. och då kanske man har en viss stil lite och sen så kanske man till slut bara, man kan inte leva så, man kan inte vara som vi har kallat det för helgförälder Nej. för alltid och bara att allting ska vara gulligt. Till sist så måste man säga ifrån mm. och då kan det ju då bli att man säger ifrån lite extra starkt då för att markera. Och eh, mm. det gör ju du inte så där. jag har aldrig hört dig skrika. Nej, det tror inte jag. Jag har väl markerat någon gång. Stannat bilen någon gång när det var lite slagsmål. Äh, Slagsmålbata. Nej, kanske, det var en lite duva, kylnyp jag, får vi kalla det då. Stora syster drömde till lilla syster. Då vägade jag faktiskt köra vidare innan hon hade sagt förlåt. Och det tog en stund. Men mm. det kändes som att det var värt det. Mm. Ja, nej, men Tack Minna för ditt brev. och Jag hoppas du fortsätter lyssna på podden och kanske får lite input mm. om hur andra har det i bonusfamiljer och att som Martin började här med att du är ju absolut inte ensam om att ha det krångligt. Alltså jag tänker det gäller ju både kärnfamiljer och bonusfamiljer. Och jag tror inte man heller riktigt kan sätta sig och dela upp allting på pappret utan det, det får lösa sig lite efterhand. Ehm, och, och när det dyker upp tillfällen så snackar man om dem då. Mm. Fortsätt att skriva till oss diskussionsgruppen Bonusfamiljens diskussionsgrupp på Facebook mm. eh, har ju kommit igång bra och den är kopplad till vår Facebook-sida då Bonuspappan och Plusmamman eller så kan du skicka mejl till bonuspappan.plusmamman och även skicka meddelande på Instagram och ja. jag har ju en del som skickar till min privata Facebook ja det går ju också bra eh, men kör gärna på, på våra kanaler och mailar man då till gmail.com Är det väl? Sa jag SC. Ja, men Förlåt. då kan jag läsa det också nämligen Jag kan ju inte läsa din Facebook Nej, Nej. du får Tur om du det. vill Nej. <laughs> ja, Var glad för det eh, Traditioner är vi ju lite inne på Och olika högtider Där kan man ju också ha Hur man firar jul och födelsedag. På något sätt så tar vi ju lite för givet att ja, men, Hej, vi bor i Sverige Alla firar julafton, mm. men så är det ju inte Nej. Och man firar ju dessutom julafton lite olika. Ja. Och när man är en bonusfamilj så blir det ju ofta att man får ha någon uppdelning med vem som har barnen just på julafton och... Ja, men om man ska då gå på tradition. Jag tänker just på jul så kan det vara mycket sådär att på julafton äter vi alltid det här. Och vi mm. gör alltid så här. Och vi, den där engen ska stå där. Mm. Och du då sist bara, nej, vi ska inte ha några änglar. Men det, jag tror nästan att man får försöka i så fall dela upp det också lite beroende på om man nu firar eh, hos sig själv eller om man åker till och firar ihop med släktingar på något eh, håll. Så, eh, jag, jag tror inte att det ska vara något sånt jätteproblem. Nej, men jag tänker att det finns ju faktiskt de som inte firar jul alls. Ja, det finns det väl. Absolut. Ja. Men, uh, och att uh, det skulle ju kunna vara en sån där sak som är väldigt viktigt för en del att fira jul. Mm. Och då kanske eh, min vän Lars till exempel, han säger julafton är den sämsta dagen på hela året, mm. säger han till exempel. Det är en ensam dag för många mm. som inte känner sig delaktiga. Och... och om man då kanske inte haft, om man då kanske har levt singel mm. mm. x antal år så kanske man inte har byggt de här eh, barntraditionerna Nej, runt julafton. Så. Men eh, livet är en kompromiss. Man får väl försöka lite grann. Annars med högtider det kan det också vara- att man har lite olika tradition på- hur mycket man köper till varandra. Hur många presenter. Eh, många köper bara till barnen- för att man tycker just julen är deras högtid. Men sen när det blir barn. Ja, vanliga... Det är ju alltså det tänker jag på också. Att det är en jättestor grej. Speciellt i föräldrarna när de är skilda- så kan det vara så där att ena föräldern bara- jag köper en dator mm. medan kanske andra föräldrar bara, ah, jag köper ett par strumpor. Mm. Och det är jättejobbigt, den grejen. Det har vi ju varit inne lite på i ekonomiavsnittet. Mm. Ni som är extra intresserade kan ju lyssna på det om ni inte har gjort det. Ja. Men sen tänker jag också att man kan ha olika traditioner, då som familj när man kommer in och blir en bonusfamilj, att många kanske är väldigt aktiva socialt trivs med mycket umgänge bjuder hem många mm. eller åker hem till många att man har många vänner eller att man är mycket utomhus det är så här friluftsliv eller mycket sportgrejer medan andra kanske prioriterar och gillar det lilla när man håller sig med familjen man kanske är hemma och spelar spel och tittar på tv eller pratar mycket eller mm. lite ja Osociala då, men alltså att man prioriterar I varandra. Det är olika helt enkelt. Ja, och att man har det lite tajtare i familjen bara. Ja, du menar så här familjetraditioner som, som, vad heter det, familje... Åh, oh, jag har bort ordet som du brukar säga. Familjekultur. Man ja, Man har lite annan familjekultur. Man har olika familjekultur Ja, och, och det blir att man har olika intressen då. Vissa kanske gillar men det. kanske älskar att titta på tv hela dagen. lång ja. och sen eh, andra som jag då har ju inte tv på alls. Nej, men eller de som då eh, älskar musik och teater eller musikaler eller den typen. Och vissa är helt ointresserade och, och som sagt kanske alltid vill gå och se på fotboll. Vi har ju tur som vi gillar båda också. Vi kan ju variera lite. Ja, jag tänker att om man då ska jämföra då kärnfamiljen kontra bonusfamiljen så blir det väl kanske då att om två människor träffas och är olika mm. då är det som, det är bara två. Men när man är en bonusfamilj då, då är man ju fler. Mm. Och då kanske det blir i vissa fall att det blir som du säger två läger mm. eh, som är olika. Och då syns ju det mycket mer skillnaden. En sak som vi eh, glömde att ta upp men som där det skiljer sig lite från våran uppfostran och just med högtider det är ju att eh, jag är uppvuxen i en, det som du kallar en svenssonfamilj då, att man på jul och nyår och, och påsk och midsommar till exempel dricker eh, alkohol i olika former. Ja och jag är ju uppväxt bland nykterister, mm. tack och lov mm. tycker jag mm. så alltså jag tycker att alkohol förstör väldigt mycket för väldigt många. Ja och det har ju öppnat mina ögon lite, det har ju också varit som att komma in i en ny familjekultur och ny tradition. Ja, jag tycker det alltså, för, alltså Jag är inte alls uppvuxit med det så tycker jag det är jag blir obehagligt när jag ser fulla människor mm, och mm. de här snapsvisen och sånt. Det tycker jag liksom bara... Som många är jättefrysta i och det kan inte vara en fest utan både alkohol och snapsvisen så tycker jag att det är nästan lite läskigt. Mm. Och det kanske vi behöver förtydliga att eh, jag ogillar ju också eh, fulla människor och, och så att det, är inte, det är inte en sån bakgrund jag kommer från. Utan det är väldigt måttligt. Men vi har ju nu ett, ett alkoholfritt hem. Och jag ser många fördelar med det. Och hoppas att... Ja, vi får ju se. Men barnen vet ju om det. De får ju den uppväxten. Både här hos oss och hos sin pappa. Mm. Vi har ju ett brev till- men jag tänkte, ska vi sammanfatta traditionerna lite grann? Man kan ha olika traditioner. Det är bra om man är öppen för att släppa in nya traditioner. Mm, kanske dela, dela på det lite om man har möjlighet. Lite, vart annat lite år om... Och sen, det är klart, är det någon som om man träffas två stycken och den ena är en fanatisk seglare som alltid håller på med det, eller golf eller, eller någon annan tradition så får man ju avgöra om man kan ta del av det eller om man kan leva sitt liv med att en av dem är väg och gör sin hobby som han eller hon verkligen älskar. Vi var älskar. ju hos Jan och Anita mm. och de har ju delat upp sitt liv lite grann. Ja, för att Jan har ju några specialintressen. Dels är han ju min jazzkompis. Han spelar piano, övar mycket och blir bättre hela tiden trots att han snart fyller 77 faktiskt. Och vi spelar ihop. Och, och men ska de ha hade haft ett långt och lyckligt äktenskap. Och just för att de hade tillåtit varandra att en, göra en sin En frihet day. i det, ja. ja, ja. Nej, men Det är ju jättefint att man kan få växa. Um, Anita som fyller 95. Få inga idéer, jag kommer aldrig ge dig så mycket frihet. Men jag tyckte ändå det var vackert att <laughs> de nej, hade men gjort hon det. Hon har ju sitt sina tjejkompisar och bokcirklar. Och, eh, så för mig det är det jätteintressant att prata med båda. och, och se De är verkligen... De har ju sina egna personligheter. Så att det funkar ju absolut det också. Så mm. Att, mm. Men du sa att vi hade ett brev till. Och det kan väl jag få läsa då? Absolut. Så kommer det här. Mm. Hej! På er tema om uppfostran kan jag berätta att min man hade väldigt mycket obegripliga regler för barnen. ...när vi träffades. Jag upplevde även att han inte var direkt konsekvent. Själv har jag väldigt få riktlinjer... ...men det jag har jag sagt gäller. Mina barn har alltid fått ta mycket ansvar... ...över sig själva. Min man gjorde allt för sina barn. Detta blev en krock när vi flyttade ihop... ...men de fick vänja sig. Det första hans barn fick var en tvättkorg... ...en torkställning och en lektion i tvättning. Idag funkar det ganska bra. Hans barn suckar en del... ...när de ombeds göra något... Men gör det oftast ändå. I början tyckte min man att det var jättekonstigt att min då sjuåring dammsög. Men jag tycker att det är helt naturligt att hjälpas åt. Linda? Mm. Eh, ja. Då har vi kommit in på den sista delen om det är uppfostran då. Vi mm. har ju pratat lite om ansvarsdelen men det var ju mer vad de vuxna gör eh, var och en. Och nu ja. ska det med vara... Hur fostrar vi barnen? Ja, och vad har man för regler? För det kan ju, som sagt, krocka. Det kan ju vara en curlingförälder och en militärisk officer i princip. Jag tycker nog att Linda här gör rätt. Man behöver ju inte vara brutal och liksom införa ett regemente så, men men jag tycker, jag tror att barnen mår bra av att få vara delaktiga och ta ansvar. Framförallt så blir de ju mer rustade för den riktiga världen sen. Mm. Ja, men jag menar då som vå våra tonåringar här. Det är inte jättemånga år kvar tills de sen tar studenten. Och, och då vill de ju säkert försöka flytta hemifrån och börja jobba. Och då är det bra om de kan tvätta och laga mat och sådär. Jag är väl lite mer curlingförälder på sätt och vis. I alla fall med de praktiska sakerna. Mm. Jag jobbar väl med på vad heter det EQ med mina barn- att de ska vara... Emotional... IQ, ja, just det. Nej, att de ska vara bra människor och schysta kompisar. Och, mm. och det lägger jag mycket vikt vid. Det tycker Sen... jag ju är helt ointressant. Nej <laughs> precis. Det vet ju att de ska vara hårda och brutala. Ja, just det. Men att de ska kunna vika sin tvätt. De ska dödligt. kunna bädda sin säng så att man studsar en, en krona. Ja, nej men jag kollar ju dem gärna. För att det har ju lite varit så att det är det jag har kunnat ge mina barn. Mm. Jag har ju inte haft... Jag har inte haft det fett Utan jag har visat kärlek Du har kärlek genom att... bort dem med prylarna Jag har gett dem kärlek mm. genom att ge dem god mat Och Diskat och jag jag, När Lycke kommer hem så Säger jag, vill du ha en macka ja. Och så vet jag att han kan bli en macka själv Och det mm. gör han hemma hos pappa mm. Men jag gör det liksom av kärlek ja. Men, och det är lite så också som och det, jag tycker det är intressant, det kan vara väldigt små saker som man tänker att, aha det där hade jag nog gjort annorlunda eller, ja men varför ska Saga få en smörgås och ett glas jord färdigt framställt sa du ett glas jord? Yes. Jaha. Det var taskigt jord? joss antingen det sa jag fel jord. eller så hörde du jord <laughs> ja, salt gillar hon ju i alla fall så. Men, nej, men då tänker jag att då kommer hon ju hela tiden och veta att det kommer finnas uppdjukat- och då kan man sova fem minuter längre. som den snälla goda ska minnas sin mamma- som den snälla, goda jordskvinnan. och jag, jag tror ju också lite så som du säger- att ja, men då kanske hon inte äter någon frukost alls. Och även om då... Jag vet inte, hade jag märkt att mina barn- hade varit helt värdelösa på att göra saker- så kanske jag inte hade... Men nu vet jag mm. att de kan laga mat- och de kan eh, tvätta, vet jag inte om någon av oss, förutom du. Du kan. Men, det ja. gjorde <laughs> vi innan. Innan vi hade tvättmaskin? eller innan, Nej, innan vi hade dig. Ja, just det. Ja, tvättade, måste, jag jo, jag tvättade, ja. faktiskt. Nej, jag tänker bara lite så sådär också, som du vet, som vi pratade om tidigare. Min, min sån här grej som jag behöver jobba bort lite. Men varför är det bara saga som ska få frukost? Yva går ju upp onödigt tidigt och gör sin egen frukost och så. Men då ger jag henne någonting annat ja. istället. Och det är så jag tänker på det som rättvisa i längden, inte exakt rättvisa. Det är ju så som jag vet inte, jo det var ju den här sagan om man, en, en häst vill ju ha hö, den vill inte äta kött Nej. och en tiger vill äta kött men inte hö. Så då blir det så rättvist. rättvisa hade ju varit att ge båda två hö eller ge båda två mm. kött men det hade inte varit rättvist. Nej. Så att, så gör jag mer än att ha en exakt rättvisa. Just matsituationer kan ju också bli lite så. Att man har lite olika regler, lite vad man äter och när. och att Ska man ställa man inte kvar bordet lämna bordet och... Mat och... Ja, det där med att lämna mat. Jag tänker ju aldrig tvinga mina barn att äta någonting. Nej, det, men det är lite mer att man tar åt sig massa och sen så märker man att, åh oh, nej, jag vill inte ja, ha det. Så... Hade jag märkt att det alltid var så så nej. hade du. Jag... Jag, jag tycker att på något sätt har jag lyckats uppfostra barnen mm. någorlunda. Och jag vet att deras pappa är väldigt ordentlig och så. så att, ja. ja, jag tror de får överlag. Jag tänker att det är lätt till som en bonusförälder, bonusförälder, som bioförälder, som mm. föräldrar, mm. att man blir lite mer körande För man, man har så dåligt samvete för att man har gjort dem till... Mm. Så att när den veckan kommer så vill man att allting ska vara så fint och allting ska vara så bra. Och mm. kanske innan det då kommer in en partner att ja men det är smidigt att liksom sova i en stor hög i en säng. eller <laughs> eh, Det är mysigt att hyra film och äta chips. Och, och där, där kan jag ju lära mig någonting lite att det, det är ingen fara om heller någon enstaka gång kommer in och lägger sig i våran säng. Det, det har ju inte hänt på ja, men flera förstår månader. Jag och att, händer ju samtidigt Att en bonusförälder inte vill ha eh, bonusbarnen i sin säng. Det hade känts jättekonstigt. Alltså, tänker jag. För men mig nej, känns det ju inte lika konstigt. Det är ingen fara om heller komedi. Jag tänker mer sådär att hon ska inte vänja sig vid att varje gång hon vaknar så ska hon komma in till oss. Nej. Men jag, händer det någon enstaka kväll på nu, det måste ha varit flera månader sedan. Och så mm. hände det i denna vecka. Det gör absolut ingenting. Men jag behöver ändå få in lite det här tänket, tror jag. Samma lite med. Eh. Jag menar, jag förstår faktiskt de bonusföräldrar som inte vill ha eh, och tycker att barnen ska sova i sina mm. egna sängar. Men sen får man ju samtidigt förstå att det kanske blir en krock. Ja. Att de här barnen, som kanske är alldeles för stora egentligen, och sover i sina föräldrar. Men det har varit så för att det har varit skilda ja. och så kanske man försöker mysa lite extra mm. när de kommer och att, eh, så att man kanske inte direkt bara förpassar dem till sina sängar utan att man gradvis gör det mm. Det så slipper ju bonusföräldern då bli the bad guy eh, i dramat att ja, bara för att Martin ja, är här nu så får du inte göra så eller nej, så. Mm. nej det, det kan ju men du kommer ju, ju faktiskt de stora barnen var ju så pass stora när du kom in i bilden så att det var ju aldrig något Nej. de har ju inte sovit i våran säng och man kan ju, jag kan ju lära mig att anpassa mig med maten också till exempel med, med att helle lämna så jättemycket kanter som oh, jag vi tycker inne på kanterna igen. men märkte du nu? det var väl nu i morse som jag gjorde en sån, kom på en sån himla smart grej att jag när vi gör i smörgåsjärnet –så skar jag bort väldigt tunt bara kanterna. –Men jag förstår kanterna. inte. Då tror du ändå bort kanterna. –Då har du ändå blivit en ja, för Men –Väldigt mycket mindre. Kanske en fjärdedel blev det som så försvann. –Så det var som då. en kantkompromiss. –Ja, men och sen så delade jag i mackan innan så det blev inte en sån här tjock grej i mitten heller. Så –Martin, det var inse att du har alltid. blivit en curlingförälder. <laughs> –Men det, det kändes helt... Plus att jag tog upp kanterna också. –Som jag själv skar bort. –I rest att, my case. Ja. Ja, så kan det vara. Men um, vad, vad ska vi säga om det här good cop, bad cop? Vi, ja, vi har inte riktigt ju... det systemet. Jo, kanske. men lite så. Jag tänker att det är ett bra tips för bioföräldrar mm. att för att släppa in bonusföräldrar så kan man låta bonusföräldrar vara den snälla eh, polisen och ja, själv vara lite hårdare. Men det är mer att, att vi har bad cop, worse cop. <laughs> ja, så kan det bli. Jag men poliserna först... ska i alla fall samarbeta på ett sätt och vis ja. Det är, ju, det är ett samspel mellan mm. oss. Att eh, ibland får du vara den som är lite mm. mildare än vad jag är. Ja, det har nog... Jag vet inte varför det har blivit så, men jag kanske är lite mild av mig i sådana ja. här situationer. Men jag är hård och besynnelig. <laughs> ja, nej men det känns eh, som barnen eh, har liksom fattat det upplägget och med uppfostrans delen att jag går ju inte in och, och försöker uppfostra de äldre barnen på något sånt sätt. Men jag, jag tror ändå att jo, men det jag det var en bra gran... förebild. Och... Du säger till att de ska ha cykelhjälm och, och sånt där. Ja, och och läsa lite... läxor. Ja. Men det är lite lagom. Mm. Men eh, som vanligt så går tiden väldigt fort. Och nu ja. har vi nog dratt över vår sedvanliga halvtimme tror jag. Det här kan nog bli eh, den längsta podden hittills. Avsnitt 15- då räknar vi alltså avsnitt 0. Det är därför avsnitt ja, det 13. Det var många som var lite fundersamma. Vad är avsnitt 13? Ja, fast... Jag fick några förvirrade mejl och meddelanden. Vad har ni gjort? Vad är avsnitt 13? Förklaringen finns ju i introt. På avsnitt 13. Så om någon hoppar in och bara lyssnar på det här. Så introt avsnitt till avsnitt 14. avsnitt 14. Där får ni veta varför 13 är försvunnet. Men detta är ju Men det 15 avsnittet. Det finns ju avsnittet. 14 och nu 15 avsnitt. Mm. Eftersom introt hade avsnitt 0. Precis. Och nästa... Avsnitt blir alltså avsnitt nummer 16. Då har vi en intervju oh ja, med fick Kalle fick sammanfatta uppfostransdelen. Nej, vad vill du säga om den? Att det gäller... För att det ska gå smidigt så är det bra om... Det här säger vi alltid. Men att föräldrarna är överens. Mm. Att de är ett team. Om det så är good cup, bad cup, worst cup. Så ska mm. de vara ett team. Det är svårt när föräldrarna är oense för då snappar barnen upp det blick snabbt och mm. använder det så prata ihop er i senkamman när det inte gör annat i senkamman och eh, visa enad front för barnen så blir det nog allra bäst Ja, förhoppningsvis har man ju lärt känna varandra eh, och vet lite vad man står med med alla de här traditioner värderingar och uppfostran innan man flyttar ihop och bildar sin bondefamilj ja. lycka till Absolut, och eh, nästa avsnitt nummer 16 har vi alltså en intervju med Kalle Lönn som är en bonuspappa på musiker. turné ja, han är pianobarsartist och, och båda eh, stora delar ja, på året han sover året. på hotell och är iväg på kvällar och helger och eh, har ett biologiskt barn och två bonusbarn väl? Så vi är lite nyfikna på hur funkar det, det med att hålla kontakten? De hade ingen gemensamma och det får vi se vi får höra nästa avsnitt helt enkelt. Mm. Det blir en intervju och lite prat om hur man håller Och så håller får kontakt. ni höra Martin spela igen. Ja just det, vi hade en liten, gjorde en egen liten trulllutt där ja. Men tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då.